No, no, Asta ia. Aici, da. Sigur că intervenția noastră mă determină să exprim un punct de vedere care poate fi diferit. În fond, suntem și pentru a dezbate problemele și nu doar face o prezentare mai mult sau mai puțin didactică. Sigur, e o discuție dacă s-a dorit mai întâi Unirea Basarabiei și după aceea Transilvaniei. A fost perioada neutralității după izbuclirea Primului Război Mondial. Doi ani de zile au fost frământări politice în România de partea cărei tabere să intre țara noastră, de partea Antantei sau de partea puterilor centrale. O situație foarte dificilă, pentru că în ambele tabere se găseau teritorii românești. În antantă era Basarabia, care fusese anexată de Rusia. În cadrul puterilor centrale s-a aflat Transilvania și cu Bucovina. Dar marele manifestații populare din acea perioadă, Cadilatero. Mergeau spre... Cadrilaterul fusese deja unită în 1913. Deci, mare de manifestații populare din acea perioadă vizau Unirea Transilvaniei, totuși. Ardealul, Ardealul ne cheamă, speranțe numai în noi. Tachionescu zice că Unirea Transilvaniei este politica instinctului național. Iar Nicolae Titulescu zicea că Transilvania este inima României. Dar, așa cum a spus domnul profesor, fericirea a făcut ca primul teritoriu care să se unească să fie tocmai Basarabia și aceasta datorită în principal evenimentelor care au avut loc în Rusia, evocată de domnul profesor Vergat. Adică revoluția care a dus la dezagregarea Imperiului și românei Basarabene au profitat de această situație și au decis unirea cu România. Dar, sigur că, și consultându-se cu guvernul român, cu Ionice Brătianu, cu regele Ferdinand, cu regina Maria, cu Nicolae Iorga, care era un spiritus rector al românilor din acea perioadă, sigur, el nu facea parte din guvern, dar era, poate, chiar mai mult decât atât, și, până la urmă, s-a realizat acest act de la 27 martie 1918. Eu vreau să puntez doar câteva lucruri. În primul rând, că în momentul în care regele Ferdinand a ratificat actul de unire, în guvernul României, era guvernul Margiloman, așa cum a precizat domnul Vergatei, au intrat doi reprezentanți ai Transilvaniei. Și din acest moment, deci în aprilie 1918, 18. până în iunie inclusiv 1940 din toate guvernele României au făcut parte și Basarabeni. după cum au făcut parte și Răgățeni, cei din Vechiorecat și Ardelean și Mucovina așa încât politica românească de după 1918 este politica tuturor românilor și nu doar politica Răgățenilor și fac această precizare pentru că în istorografia rusească, moldovenească, chiar și acum, o bună parte a acesteia susține că Basarabeni n-au participat la conducerea României, Basarabia a fost un fel de colonie care a fost exploatată și supusă a tot felul de situații grele din partea răgățelii. Sigur, aici este și o oarecare parte de adevăr, în sensul că, spre deosebire de Transilvania, care, așa cum a spus Domnul uh, profesor Angelescu, era o provincie mai dezvoltată, avea o uh, elită culturală și politică românească, în Basarabia această elită era foarte subțire. Și când s-a pus problema preluării funcțiilor de conducere, s-a constatat că nu existau suficiente cadre. Și atunci au fost trimiși oameni în vechiul regat. Basarabia era însă provincia cea mai înapoiată a României întregite. Și trimiterea în Basarabia era pentru foarte mulți un fel de trimitere în exil, un fel de pedepsă. Și atunci mulți dintre cei, sau măcar unii dintre cei care erau trimiși acolo, s-au comportat, mai ales jandarmi, polițiști, într-o manieră abuzivă. Dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că au fost și alții care au făcut un adevărat apostolat. Și din acest punct de vedere, învățătorii, preoții, profesorii, au fost cei care au mers de bună voie acolo și au contribuit la dezvoltarea acestei provincii, la ridicarea culturală a boldovenilor, a românilor basarabeni. O a doua chestiune pe care aș vrea să o ridic este aceea privind statutul internațional a fost la sfârșitul războiului conferința cocei de la Paris. Rusia sovietică nu a fost acceptată pentru că se socotea că e un guvern provizoriu care va cădea, se socotea că va veni un guvern stabil și cu acela se va putea discuta. Acest fapt a avut și un dezavantaj pentru România pentru că tratatul privind Unirea Basarabiei, a fost semnat în octombrie 1920 între marile puteri, pe de o parte, Consiliul Suprem, deci Anglia, Franța, Statele Unite, Italia, Japonia și România, pe de altă parte, deci fără Rusia. Iar a doua zi după ce a luat cunoștință de semnarea acestui act, prin care se recunoștea unirea Basarabiei cu România, Lenin a făcut declarația că la Paris s-a semnat un tratat imperialist și că s-a profitat de slăbiciunea militară a Rusiei Sovietice și că atunci când această slăbiciune militară va fi de domeniul trecutului, piatră de piatră nu va rămâne de tot sistemul tratatelor semnate la Versailles, inclusiv deci la Paris, inclusiv în privința Basarab. Așa încât a rămas în suspensie această problemă Abbasarabii în relațiile cu Rusia, Uniunea Sovietică, apoi și ea a fost într-un fel o piatră de moară pe a, politica externă românească. A fost o vreme când guvernanții români, în frunte cu Ionice Brătianu, condiționa orice uh, reluare a relațiilor cu Rusia de recunoaștere de către aceasta în sovietică a actului la 27 martie. Guvernul sovietic nu a acceptat. Și atunci a venit o altă formulă a lui Nicolae Titulescu, care spunea că noi nu avem a de partea Rusiei o recunoaștere a acestui act pentru că Basarabia este un teritoriu românesc și pe noi nu ne interesează ce atitudinea o alții față de teritoriul nostru. Statutul de comun acord cu Litvinov, comisarul Poporului pentru relații externe sovietic, a convenit Titulescu să normalizeze relațiile între cele două țări fără a discuta problema Basarabiei. Și s-a ajuns la reluarea relațiilor diplomatice în iunie 1934. Titulescu a mers mai departe încercând să obțină un pact de asistență mutuală între România și Uniunea Sovietică. Și s-a ajuns ca la 21 iulie 1936 să se parafeze un document care prevedea că în cazul unui atac neprovocat asupra României, armata sovietică va trece în Nistru, va ajuta la respingerea agresiunii, după care va trece în Nistru pe teritoriul sovietic. Și invers. Dacă Uniunea Sovietică va fi atacat, armata română va trece Nistru, va contribui la respingerea agresorului, după care va trece Nistru în România. Socotea Titulescu că, prin menționarea de patru ori a ruului Nistru ca graniță de stat între România și Uniunea Sovietică, se recunoștea unirea Basarabiei cu România. A fost însă o iluzie, pentru că, în timp ce Titulescu a avut mandat să semneze un asemenea document, Titulescu nu a avut și nici nu putea să aibă, pentru că atunci când s-a înființat Republica Sovietică Socialistă Autonomă Moldovenească în cadrul Ucrainei, s-a stabilit că granița de apus a acestuia va fi râul Prud. Și ca atare nu se putea să se admită, aceasta era o hotărâre a biroului politic al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, ei nu se putea semna un document care să încalce o hotărâre a celui mai înalt for de partid din Uniunea Sovietică, Așa încât s-a ajuns la această situație. A urmat uh, pactul Molotov-Libentrop din 23 august 1939, cu anexa lui secretă, care prevedea la articolul 3 că Uniunea Sovietică manifestă un interes deosebit față de Basarabia, în timp ce Germania se dezinteresează de acest teritoriu aceasta era formulare de fapt pactul Molotov-Ribbentrop se referea la împărțirea teritoriilor între Marea Baltică și Marea Neagră între Germania și Uniunea Sovietică așa încât din acest moment soarta Basarabiei și situația României a devenit tot mai precară 22 iunie 1940 este momentul căderii Franței ocupată de Germania Ceea ce semnifica, după cum spunea secretarul general al Ministerului de Externe, Crețeanu, pierderea stelei polare după care s-a orientat politica externă românească timp de două veacuri. Cu alte cuvinte, Franța, sora noastră latină, Marea Putere, care ne garantează nouă hotarele, n-a fost în stare să se apere pe ea. Peste patru zile, la 26 uh, iunie 1940, a fost prima notă ultimativă. Aici vreau să fac o mică precizare, anume că în prima formă, nota ultimativă, prevedea anexarea de către Uniunea Sovietică a Basarabiei și a Mucovinei. Textul a fost transmis la Berlin, Hitler s-a supărat că se introduce un teritoriu care nu era prevăzut în pactul din 23 august 39, și ca o concesie, Stalin a acceptat să ceară numai jumătate din Bucovina, adică partea de nord. Și în felul acesta am putea spune, și cred că nu greșim, că dacă sudul Bucovinei este la România, asta se datorește lui Hitler. Sigur, Hitler văzut numai sub aspectele lui negative și numai ca, știu, un demon care a existat vreodată pe pământ. Uh, au fost două consilii de coroană. La primul a fost ideea de a nu se accepta, cedarea la cel de-al doilea să se accepte cu discuții, dar până la urmă, socotindu-se că izbucnirea unui război în această a Europei ar fi creat probleme foarte grave pentru însăși existența statului român, s-a decis ca România să evacueze autoritățile din Basarabia și să dea, și nordul Bucovinei și să dea în acest fel curs solicitării sovietice. Aici sunt câteva probleme. Cei care au uh, luat această decizie, bineînțeles că s-au apărat în memoriile lor, în tot ce au scris, în tot ce au susținut, spunând că nu se putea uh, rezista, era o diferență prea mare de, de forțe, uh, armata sovietică în mod cert și-a biruitoare. Sigur, este un punct de vedere care își are semnificația. Dar poate să existe și un alt punct de vedere, și anume că o rezistență ar fi uh, generat o situație foarte complicată în relațiile germano-sovietice. Trebuie să reținem că în 1940 România era singura țară europeană care avea petrolul și că petrolul românesc alimenta mașina de război germană. Și e limpede că Germania nu putea sub niciun motiv să accepte ca Uniunea Sovietică să ocupe România, să ocupe zona Văi Prahovei, pentru că asta ar fi însemnat, Germania era încă în război, războiul s-a terminat în 1945. Deci Germania nu putea să accepte acest lucru și e de văzut dacă nu cumva această rezistență românească aducea unoare ce folos. Sigur, mai e celălalt aspect că nici măcar cu câteva zile înainte Carol al Doilea nu a acceptat evacuarea autorităților, a bunurilor, a valorilor din Basarabia și trupele sovietice au venit, au năvărit pur și simplu peste oameni unii dintre ei început să se le retragă le-au luat bunurile, la au luat valorile și așa mai departe a fost un haos de nedescris Dar nu vreau să mai insist asupra acestui lucru ci doar să spun încă ceva și anume că în Convenția de Armistițiu din 12 septembrie 1944 se prevede că granița între România și Uniunea Sovietică este cea stabilită prin Convenția din 28 iunie 1940. În realitate nu a existat nicio convenție la 28 iunie 1940 și a fost o nouă, a doua notă ultimativă sovietică adresată România. Aceeași idee este reluată în Tratatul de Pace de la 10 februarie 1947. Granița între cele două state este pe baza acordului între România și Uniunea Sovietică de 28 iunie 40. Nu a existat. Dar această convenție de armistițiu, Tratatul de Pace din 10 februarie 1947, nu a fost doar impusă impuse de Uniunea Sovietică ce a fost expresia voinței așa numitelor națiuni unite adică a Uniunii Sovietice dar și a statelor unite a Marii Britanii în cazul tratatului de pace de la Paris a Franței și a altor state ca urmare putem spune că marele democrații occidentale au confirmat pactul Molotov-Ribbentrop și mai mult decât atât au confirmat și anexarea Nordului Bucovinei de către Uniunea Sovietică, adică mai mult decât se prevedea în Pactul Molotov-Livă. Sigur, acum este agitația care este, dumneavoastră poate o sezizați, că se cere Uniunii Sovietice, respectiv Rusiei, Federației ruse, să ne dea Basarabia. Dar Basarabia, după cum știți, nu se află la România. În al doilea, la Uniunea Sovietică, se află la Rusia se află la Ucraina. Așa încât nu de la Rusia trebuie să se ceară dacă se cere, ci de la o altă țară vecină. În al doilea rând, chiar dacă s-ar dori această retrocedare, ceea e ce, sigur că ține de domeniul absurdului, ar însemna ca și Statele Unite, și Marea Britanie, și Franța, adică toți cei care au semnat documentul internațional care a ratificat situația Basarabie, în 1947 să-și revizuiască punctul de vedere, să revină asupra deciziei de atunci și să spună da, noi suntem de acord ca Basarabia să revină la România. Ceea ce cred că este greu de sperat și greu de obținut. Sigur, singura formulă ar fi ca voința basarabenilor să se exprime în mod explicit și atunci sigur să pună barele puteri în fața faptului primit, așa cum s-a întâmplat să zicem în 1959 dar aceasta este o chestiune a viitorului și domnul Ion Constantin, domnul doctor specialist în istoria Basarabiei, poate ne va explica mai clar ce se poate întâmpla. Vă mulțumesc!